Hej och välkomna till Podcast Select, avsnitt 11 I dagens avsnitt ska vi prata om Comic Con Game Sunset Overdrive och massa andra spel Tjena, grabbar. Tja. Tja. Tjena. Det var ett tag som vi, vi alla, har, vi har aldrig varit med alla tre, bara vi va? Mm, nej. Äh, Somern har aldrig varit med när jag har varit med. Så att, det det, det, det kan så, bli en romantisk så. grej nu faktiskt. Du har tagit min oskuld här nu, Somern. Oh. Ja. Och, och, och, förlåt, och vi har alla väldigt nice mickar som säkert hör Roger har ju fixat en mick. Ja, En helt ny mick. Hel... Ja, det är ingen ny mick är det inte. Men, nej, det är det faktiskt inte. Nej. Den har jag nej, och, och Sojmanen har faktiskt haft sin mick tag. Det är bara först det är först så med så <laughs> Förlåt, jag är inte finsk. Um, nej men uh, så med den, du hade ju den här mycket tiden men det är först nu då liksom du mm. nära den och köpte ett puffskydd så det låter så här trevligt. Nu, jag, jag känner mig så här fett sensuell som att jag ska typ göra saker med den. Det är inte bra. Det, det, det <laughs> låter jag sitter så nära det nära som att du, du vill göra saker med den. Jag vill göra ja. saker med den. Nej men det så nu, nu har vi alla bra mickar här, riktiga riktiga mickar. Härligt. Det är, är, nice. är sådana så man pratar i så ifall ni undrar. Mm. Ja, nej men uh, apropå så, något helt annat Comic Con, GameX. Start. Ja, jag och uh, så minnen Se, ja. En, ja. en applåd ja, jag, jag lär mig um, mm. Vi har ju varit på Comic Con GameX. Det var vi så att du var ju först... Inte samtidigt dock Nej, för du bangade en dagen jag skulle komma För att du var rädd för mig <coughs> Bakis heter det okay. Men var, var det olika saker på dagarna? Så var har ni täckt upp allt ju ja? uh, Jag vet att det skulle ha varit lite andra grejer på Plats på söndagen som jag ville testa Men det undgick mig okay, okay. Hur lång resa var det för dig för att jag ihåg, När jag reste där så hade de stängt av tåget Så jag fick vid Upplands Väsby Byta och åka buss till Häggvik Och sen åka vidare vilket var ett helvete mm, nej, Jag har en direktbuss där vart jag bor Till Kista så att jag har ju typ det Och sen en promenad så det tog väl Bussen tar typ 35-40 minuter Och därifrån sen så gick jag bara Och herregud, Så dörr till dörr typ 45-50 kanske Ah, 50 du, ja, 50 är någonstans. Tycker du två det ska gnälla? Två Shit. timmar är ju ingenting. Två timmar? Åt ja, men För mig tog det fyra timmar. Alltså jag tog fyra timmar av dagen att liksom, åka upp och ner. Ja, det har ju, tagit, bara, det hade ju och... tagit mycket mer för mig att åka upp och bara. Det är sant. Men då har du fått sova hos mig. Ja, ah, mysigt. Ja, förlåt. Mm. Hett. Ja, nej, så var det. Men såg vi kan Eller såg vi den? Nope. Jag det där varje gång sen. Det är bra, det är bra. Um, vilken, vilken dag var du där först? På torsdag ja, va? Torsdagen <gåll> Men vad men var, var något speciellt på torsdagen som du gick för eller? Eller var Nej, det bara för att det var lite um, lit folk då eller? Det är bara för att det var så minst folk då Och minst kör inför allting Som man ville testa Hur mycket, vad, vad testade du då? Jag testade jag inte Uff. Det jag var så lite folk alltså? Nej men alltså grejen är att jag testade typ Problemet jag hade nu med det här året Var att det fanns så lite spel som inte har släppt sen. Alltså typ allting som fanns det var typ redan släppt. Så det var så här: Rickie på och bara, nej. Uh, så det är typ, det som inte var släppt, det var typ så här: Far Cry, Assassin's Creed. Um, The Division trodde det skulle vara spelbart, men det var det ju inte. Project Cars. Ja, men det skete jag ju faktiskt i. Um, ja, men ja, det var, var BRK och det var på lördagen, så då var bara, nope. Ja, uh, um, Bloodborne. Uh, Spelar du Bloodborne, eller? Uh, Testade. det. Uh, lite grann. Men det är typ så här. Det, det är lite weird. För att man kommer dit och man bara, ah du, det mot e 15 minuter. Man bara, shit, ska jag spela 15 minuter? Fyra minuter senare bara, nu är nästa tur. Man bara, ah shit, jag hann typ se introsekvensen och klicka på en knapp. Så. Alltså det som var för, du, hade, du gick ju som press som mig. Ja, men man hade ingen mm. föraktig del med det för att vi bokade inte tid eller något sånt. Men det jag tänker på, okej, okay, för, för när jag gick bort till Ubisoft... Mm. Så sa jag bara, ja ah, press här eh, Kan man eh, få gå före, eller? för? eller? <laughs> du För det stod massa kids framför mig Och tänkte, det var så här nioåring Jag bara, jag kan inte stå här liksom. Så tänkte jag vad fan jag press Jag, jag grabbar tag i snubben där Bara mm. hängde mig över disken typ, För det var en kant såhär Bara, ah, ursäkta, press kan man få gå för eller men ja visst Och så bara kommer dit Och bara, ah, har du headset och allting Bara, spela längre vill Jag bara, nej, shit <laughs> så, så jag var yes, fan var nice Jag, jag, fick, jag spelade i Far i 40 minuter Och Unity i 35 Vänta, va? Jag var mm. nörd han, du, han du, du hängde han, där hela dagen och gamade. Ja, men han, han sa liksom, jag bara, han kom förbi och jag frågade lite frågor och så här. Bara, och så att han, han, det kändes lite viktigt. <laughs> så Jaha, bara, det var skoj. Eh, sen, så jag hängde och spelade Unit och de spelen där. Men sen gick jag bort till eh, Sony Playstation för jag ville spela The Order då. Mm. Eh, men det var inte lika nice för jag frågade dem direkt och bara, ah, hur det kön och så? Och de, de sa, nice. men du, måste ha, ha, ja, men du måste ha VIP-kort här. Ah. Eh, och det har ju inte vi. Nej. Jag gissar bara på typ att det är typ utvecklare och typ IGN och games alltså de största Game Reactor, de största sidorna som får det Grejen uh, att förra, gången jag var, uh, eller förra året jag var på GameX, då kunde man uh, boka tid med Playstation uh, ah, Så att okay. du hade egen tid för att testa alla grejerna Då var ni i pressrummet eller? Uh, nej, det var faktiskt på deras vanliga yta också bara att Så de bara ser... spär av den för dig? <laughs> typ, de <laughs> med bara, med nej nu ska de här alltid. i den att spela <laughs> Ja, men... Uh, Folk kollar lite snett på en man fick att föra Ubisoft där mm. jobba. Jag, jag kan tro det. Nej, jag skedde faktiskt i Ubisoft. För det är grejen att Far Cry är jag inte intresserad av chocker. Typ. Jag, jag, jag är så hipster. När Roger Sitz, för det där bara, varför spelar du inte Far Cry? Nej. <laughs> <laughs> ja. Nej, och sen så. Assassin's Creed tänkte jag så här: Det kommer snart, och jag ska tydligen recensera det enligt äh, Chiffen. Så, att, så då, då tänkte jag så här: Näh. Näh. Ja, Det är inte jag som är Chiffen om ni tror det, det är ja. Den Den tredje Marcus. Eller ja. jag är egentligen den tredje, Marcus. Du är den tredje, jag är den mm. andra. Marcus den andra, Marcus den tredje. Det är för ah, många Marcus. Ja, ja. Eh, det är Jag den enda Marcus med C. Så att det, det, det är bra. Ja, så vi borde ha någon med CK. Men det är bra att köra på, på efternamn, liksom. Blomstrand, ja. Sjöland och... Det låter lite professional. Ja, mm. du ser det Så att... Ja, oh. <laughs> eh, men... Jo, men, visst, Nej, men så att eh, jag, alltså, Det var inte så jävla mycket spelande, helt ärligt. För det fanns ju som sagt. Jag var lite besviken på alltså, vad som fanns på golvet att testa och spela för allting på PlayStation när man såg där man bara. Allt det här finns redan till. Typ. Jag, serien, jag... Batman fanns inte än, men det kommer ju snart också. Alltså, nu jag kom in, jag gick in vid 3-2. Till höger bort där, lite längre bort när man kommer upp för trappan. Och mm. efter att jag har lämnat ta mig... Lämmer du också av din jacka utan att betala? För det behöver man inte heller göra om man är press. Ja, jag har skrivit på. Ja, det gjorde jag. Nice. Det känns så hela skönt. Bara pay for nothing. Alltså, grejen är såhär, det där var din första experience typ, att gå som press, va? <laughs> ja, det... am, för att, nej, men jag, har, jag har varit på lite, lite press-event innan. Alltså... Ja, men du har inte varit på GameX eller så? Tidigare. Inte GameX, men det var nice då. För jag det... var där förra året och då stod man säga en timme i kö för att spela fem minuter knäck, mm. liksom. Nej, för att jag har, vet du alltid gått som press där. Jag kommer inte gå som val i Pesson till så händer aldrig. Får, får jag en fråga? Ska jag betala? Aldrig. Jag, jag som aldrig! jag som aldrig varit på GameX överhuvudtaget. Var någon skillnad ja. nu när det var Comic-Con inblandat? Eller så det likadant, jag märkte typ. inte av någonting, förutom typ att de sålde mer comic book typ och liknande. Alltså sånt som var... Jag, du har mycket bättre koll mig så, men jag, det var ju vad jag uppfattade det som. Mm. Alltså det är lite så som du säger. Det är mest... Mer comics, alltså mer försäljning Mer merchandise uh, Just Sålde väldigt mycket, av dem När jo. det kommer till comic books, alltså själva serietidningar uh, Och sånt, annars har det varit Spel, det var lite mindre spel än jag um, alltså Skulle spelat, jag vilja påstå En tidigare år Ja, alltså det, det, som, jag, det som du sa det här med att, uh, att Det var så få släppta spel Som faktiskt var spelbara Osläppta spel som Osläpp, spelbara. Osläppta men jag, ursäkta. Mm. Um, det, det var som du sa när man kom på till Playstation där Det enda som de hade ju rader med Destiny och NHL och jag satt och bara tänkte, det här är ju två månader gamla spel. Var, var, old shit is old. Men det är väl väldigt konsumentmässa, är det inte det? Ja, så det min är, det. är väl, och det är, ju en, det är ju Sveriges största dagisverksamhet, så jag menar, <laughs> det, det är väl mycket det att man ska ha med sitt barn och ska de spela Destiny och pappa, kolla vad coolt! Och så åker man hem och köper ner på Playstation Store liksom, eller något Ja, annat. den är väldigt konsumentriktad liksom, Precis, vilket ju att det känns, jag vet inte, jag... Jag var väldigt besviken i för även om jag gick som van, vanlig människa. Men, även om vanlig jag år... dödlig. <laughs> Eller, nej, men, men då stod då var, det ju, då var ju PS4 och Xbox One där och de var vägg i vägg med varandra, både de områdena. Så förra, förra året var ju det bästa hittills, för då hade de de senaste konsolerna som ja. ens hade släppt sen. Mm. ja Och det som var så coolt var att du hade liksom åtta, nio spel typ till PS4 och nu hade du fem mm. spel till Xbox One ingen hade rört dem innan så liksom, var där mer eller mindre och det var jättehäftigt medan i år var det som du säger, nu äger jag en Xbox One så du hade ju kanske några titlar att testa om du var smått intresserad men vet, jag har redan spelat Sunset Overdrive så jag ni kan hitta den på hemsidan eh, mm. recensionen och eh, jag har Forza Horizon 2 som Roger har recenserat, det, mm. det fanns också där eh, det var egentligen bara Unity typ, de hade Most Chief Halo Collection men det recenserade jag också Så att, eh, just nu så att det jag menar det, och för det mig liksom, Halo har vi redan spelat Ja, alltså det är inte så liksom, hett Visst, det ser bra ut Men det räcker att se de här trailersna Och hur det ser ut innan man petar på det själv känner jag Så att det är egentligen det enda som Xbox hade redan som jag ens testade Det var ju deras bild på Unity uh, Alltså det ja. känns inte som att Mässan är inte riktad åt pressen Som, säger, som oss liksom Och de, de som är riktigt spelintresserade Alltså det känns som att det är väldigt mycket mer Som du säger Konsumentfokuserat tillsammans mm. med Väldigt mycket mer cosplay nu, Och det kommer bara öka desto mer Comic-Con fokuserat det blir Viktigt det blir nästa år när de, till, när de flyttar till eh, och Då Ska kommer de inte, göra det? Ja nästa år ska de flytta till Älvsjömässan Och då som jag uppfattar det kommer det bara heta Comic-Con Jag är inte helt säker men så som jag uppfattar det När jag, de utannonserade mm. eh, De kanske döper det fortfarande alltså, min gissning så här, de kallar de det för GameX Comic-Con i år för att mycket då för att folk ska se GameX i titeln och fatta att ah, det är ett GameX. Igen, det vet. är samma sak. Ja, så att folk inte liksom var i Comic-Con men, men jag... inte är GameX och typ så. Alltså alla som var för... där hörde jag så här, eh, som pratade med sina typ föräldrar i telefon och alla sa GameX inte så här, jag är på Comic-Con utan nej, alla, nej, alla bara, jag är GameX. på GameX. Ja, precis, och Jag det, tänkte det, så här, jag det. Bara, det här är Comic-Con för mig nu för att det är så här folk går mer folk i cosplay nu än tidigare år. Verkligen. Och Det är mer fokuserat på comic så här Och alla Marvel-filmer och så åt det hållet liksom. Mer åt mm. den publiken känns det lite mer Riktad åt, och jag ser mer fram emot det Som en Stor comic book konsument liksom. ja, och, och för mig då som inte är intresserad av det Så känner jag väl kanske att Du bara, vad gör jag är här? Alltså det är ju när man står i kön och kollar på en massa folk som klarar ut Jag känner igen majoriteten saker Men jag är inte helt tappad mm. Men jag är inte så här gravt intresserad av det och um, nu var det här liksom det här, Den här hösten har vi inte så mycket spel Och vi har väldigt få utannonserade spel Kvar då, så att det var ju det att mycket Hade släppt som du säger och, Alltså det var det är en egentligen som inte hade släppt Som jag kan komma på, det var som, som var spelbart, det var Far Cry, det var Unity Det var Blood. Och, och apropå Bloodborne, Until Dawn Och The Order mm. De hade ju, man, man stod ju i kö där Där fick jag stå i kö som en dödlig människa mm. Det var som en kurva var det och så var det en box var det, som ett bås där man gick in i båset och spelade och varje person, jag tror det var sju, åtta minuter på The Order och sen några minuter på det andra och så vidare. Om ens det. Ja, jag fick spela sju minuter. Han, han, det var rätt roligt, jag snackade, snackade med snubben så jag snackade förra året med på, i Playstation-kön där. Som mm. lät mig gå före förra året. Så jag bara sa det. bara Jag känner igen det. Ja ah, fan du var här förra året. Jag bara nice. Så att jag hittade han igen. Eh, när han snackade lite med om spelet. och sånt där men, men det tog liksom två timmar i den kön. Och jag tänkte varför hade de inte typ tio konsoler med The Order. Tio konsoler med eller, åtminstone tre, förra stycken. Du är ju ändå de spelen som är eftertraktade. Ja nu, liksom. alltså det, det, det är därför jag blir lite så här frustrerad. Att det går mot konsumenthållet. För att de bara ska visa upp Destiny. Och de storspelen. Lite vid Planet 3 var där. Och det spelar jag de tyvärr inte. Det hade velat göra för jag har hört att gameplayet är tajtare Inte lika floatig och så uh, Och det är faktiskt ett spel jag kanske plockar upp just uh, Ett jag inte kommer plocka upp är faktiskt Far Cry 4 mycket för att Jag vet att Roger kommer att älska det mm. För att det är Far Cry 3.5 som jag kallar det, det är, De kör samma formula i en ny miljö Med lite nya, de introducerar lite nya element Co-op grejer och sånt där Och, och Roger kommer älska det för vad det är För det känns exakt som Far Cry 3 Fast ja, i en ny miljö. Det ser ju jävligt... alltså, jag, Det ser ju as snyggt ut, verkligen. Och det ser ut liksom... Ja, jag får den Far Cry-känslan att bara titta på det. Så att jag tror... Om det, är, om det är, är hälften så bra som Far Cry 3 så är jag nöjd. Men det, apropå det som saker ser snyggt ut så... Det värsta är ju att de har ju så dåliga bylls på de gamla... Eller de kommande spelen där. Så att Unity och Far Cry, som jag spelade väldigt mycket... Det, alltså det var hemskt, det laggade Och du vet, det vet, jag frågade hur gamla builds det var så här fem månader var det på Far Cry och så Vilken enhet spelades det på? PS4 på Far Cry, Xbox One På Unity uh, mm. Unity är ju samma upplösning som PS4 Så jag menar typ tomato, tomato uh, Det värsta var bara att Det är konstigt att de tar med så dåliga builds När spelen är, jag menar Unity är ju redan Gone Gold liksom, det har ju redan släpps ut marknaden Varför hade de inte bara Spel med sig som ploppa in i konsolerna? Ja, men det är väl så att Det Alltså, för att vara realistisk så är vi GameX är ingenting som Nej. spelutvecklare bryr sig om egentligen också. Tyvärr, tyvärr. Det, det, det, det är ju därför också de fokuserar mycket på Det att... Just det konsument. Och då är det... Alltså, då spelar det egentligen ingen roll vad det är för bild. För att de, ja, de får ut... De vill visa det. De säljer sina grejer. Plus att de har med sig något. De kan liksom säga, ja, vi har med detta. Så det spelar det ingen roll vad det är för bild egentligen. För att, då, de, de har med sig det och de får, får sina... Alltså nya spel sålda För jag antar att de säljer mycket spel där också inte, De säljer ju inte spel på plats menar. Jo, de, det var för några retailers som såldade spel mm. Men vänta, inte, var inte CD-on Är det de retailers som du syftar på? Eller syftar du på att... Nej, de var inte där då år mm. Men typ jag såg Game var där Bland annat och sen okay. var det några andra så här Privatägda butiker ja. Som är där med inte sin webb grej. Nej, webbhallen var inte där heller okay. Sånt här. Ingen av de större kedjorna så att säga Okej okay. mm. Men det, alltså, någonting jag absolut saknar, det gjorde jag förra året också, det är att Nintendo inte var på plats för jag hade varit fett sugen på att testa Smash Bros. Eller hur? Fattar? Åh, men, men det är lite så här: man blir lite så här: det är som du sa att det är en väldigt liten mässa fortfarande. Indeed. Och äh, alltså vi får ju se hur det, hur det artar sig om man kommer fortsätta med mycket tv-spel eller inte när det flyttat till Älvsjö. Förmodligen ja, kommer tv-spelsdelen krympa ännu mer. Ja, ja det så... men det är jag osäker på. För att eftersom de döpte om det till Comic-Con. För att på Comic-Con är det faktiskt ganska mycket spel också. Jo, men det är mest comic-liknande spel. Typ folk ja. kommer dit och så här. bara, de kollar deadpool oh, typ Transformers. Men jag tror och så, och att de kommer få mycket mer äh, utländsk uppmärksamhet. På grund av att det heter Comic-Con. Det, ja. det gör det ju. Men alltså, då, det, tror jag visst... att, då, då tror jag att vi kan få dit lite andra sort, alltså att det blir lite mer... En, inte något superstort, men jag tror att det kan bli ändå en eh, lite skillnad på utbudet nästa år. Ja. Eller Om, två år framöver, eller tre år framöver. Jag, jag tror de håller på att bygga upp någonting. För att det, alltså det de siktar på, det är ju att få hit dit stjärnor. Precis, både från, de vill få det som Comic Con, ja, helt ja, enkelt. Ja, precis. Siphon-mässan liksom, uh, aldrig lyckades bygga upp liksom, en pu större publik. Ja. Men det är som är ett, ett tecken på att man är på väg där det var ju faktiskt att han... Uh, i From Breaking Bad, vad heter han nu? Och, RJ RJ, han var ju faktiskt där på en panel Och det, det är ju ändå jag Han har typ två paneler tror jag Ja, och det, det är ju ett, ändå ett tecken på att det är på väg någonstans Så att, mm. Men det jag kan tänka mig typ är att i spelvägna står Om det blir mer och mer Comic -com fokuserat Det är väl att Batman The Dark Knight som släpptes 3-4 månader tidigare i där och spelbart Och man kommer typ, nej, nah, okej okay. Mm. Det är väl lite det jag är för att Jag hade gärna velat se en fok mer fokus på spel Men jag förstår att de, Att köpa in Comic Con som brand här i, den här I den här utvecklingen av mässan Är det bästa man kunde göra Och grejen. min gissning är väl att man ska försöka Locka de nordiska länderna och kanske de tyskar Och sånt där ja, Jag vet inte om det kommer försöka nå internationellt Det känns inte så just nu för grejen att, typ, om Jag vet inte om ni tänkte Eller du tänkte på det Markus Men Uh, på plats, så, alltså Nerkon, det är typ Sveriges största konvent. Mm, ja, uh, Paul som är väldigt in, insatt i den scenen De tog ju enorm plats i år på Comic Con GameX, liksom. Uh, det var så här, överallt var det Närcon och sånt där. Och Det är därför jag tycker att det är konstigt att Nintendo inte är på plats för att uh, Nintendos publik är konventare, more or less. Det är väldigt mycket så här. Folk som kommer dit i cosplay och går på konvent, de är väldigt. Uh, så här Nintendo-fans, liksom. Sekundärt är det ju Playstation. Ja, men, precis. Ja, ja, Xbox har ju inte så mycket... Mycket JRPGs och den biten. Och de har precis, med, om de inte handlar på det. Nintendo, då är det ju på Playstation. Det är det som var så Asom, att i förra året så var producenten för Tales, Tales of-spelen och Dragon Ball-spelen och lite sånt där. Andra japanska fighting-spel och liknande. Och JRPGs var ju där. Och de var där i år igen. Så... Det var ju coolt att de är på plats andra året i rad liksom. Så att det kanske blir en återkommande grej att de kommer dit och pr liksom pratar om sina kommande spel. Visserligen ja. är det fortfarande bara typ PS3-titlar men ja. Men det är ändå ja. kul för att man säger på vad är det retro som hade hans Charles Martiné där förra? Eller ja, och... det är jävligt balt. Ja, att Resten av Mario är där. Ja, precis. Sånt sånt vill man ju se mer av. Det... Mm. Helt klart. Ja. ja, jag vet inte. Har vi så mycket mer att säga? Alltså Ja, jag, det finns inte så mycket att säga om spelen jag testade, tycker jag, för att... Jag vill höra lite intryck, gärna, av... Alltså, jag, jag har ett mycket intryck från... Alltså, Far Cry har jag väl gått igenom, det är väldigt mycket samma sak, på bra eller dåligt vis, mm. sätter det är upp till dig själv. Jag personligen kommer vänta med det till troligtvis januari, när jag inte har något annat att spela. De flesta kommer ju plocka upp det nu när det släpps, det vet alltså, vi ju. Det, det är ju inte så många AAA-spel egentligen... Om man, om man liksom börjar sälja bort typ att du inte spelar Call of Duty och kanske Assassin's Creed, då är det ju faktiskt inte så många. Så det är ju, jag tror att den kommer sälja väldigt bra. Um, Visade du upp uh, spelen som har utan att säga sent för hösten och i början på året? De visades upp allihopa, eller? alltså inte spelbart, men jag tänker på Dragon Age fanns det där. Dragon Age fanns på plats. Ja. Um, nej, men som sagt, intryck. Unity är väl det som jag fick mest intryck från. och The Order skulle vi kunna prata lite om. Och jag har ju spelat alla sen squid spelen och var väldigt skeptisk till 3 exempelvis. Så att ni ska få en uppfattning av vad jag tycker om serien. 4 tyckte jag var en jäkligt bra comeback för serien, med tanke på hur uselt jag tyckte 3 var. Mm. Men det kändes ändå som ett, en spin-off, nästan. Du hade kunnat ta bort 3 typ tre i missioner så helt plötsligt hade det känt exakt som ett valfritt piratspel, mer eller mindre. Så att jag var jävligt glad att se att Unity går tillbaka till rötterna. och Um, om man ska jämföra det med tvåan Rent hur man tar sig fram i staden Var jag väl inte jättepepp på Nu var jag en, nu var jag en annan del av staden men, Så det kan ju skilja sig från stället till ställe Men det var ju väldigt mycket så här små trätak Så det blev väldigt plåttrigt hur man skötte fram uh, och man fick inte det där sköna flowet Som man riktigt fick i de här italienska städerna Med röda takpannor Som man bara ruschade fram på nästan uh, Små hopp mellan Så att jag hoppas det, det varierar sig mycket mer I andra miljöer uh, Sen rör man sig väldigt mycket smidigare också det kan vara att man Du har ju även en knapp som du håller Det är B eller cirkel då ska det vara Och eh, springer fram till en kant Och glider ner liksom Och klättrar ner jättesmidigt Och det kändes så skönt och Ja så det, så hade ju, det har ju behövts verkligen Ja det, för det vet vad det var det, Ja hitta en höstack typ Eller hoppa typ Och hoppas du inte skadar, skadar dig så mycket Det har ju varit alternativen ja, um, Så de kommer ju plocka bort antalet höstackar De finns ju kvar finns de um, men, men som sagt, alltså det, han var väldigt mycket smidigare på att röra sig Både upp och ner Och det var så att det var ett plåttak som lutade sig rätt brant Och du vet, då, han, då lägger han sin tyngd, tyngdpunkt väldigt lågt Och så springer han nästan kravlar sig upp på det eh, Väldigt så här, smidigt Och det såg rätt coolt ut Så att, han känns mer som en assassin han rör sig helt klart eh... Och det känns ju mer som att eh, De var ju Alltså de var ju först med detta eh, Med Assassin's Creed Men det känns som att det är många andra som har eller några spel som har sprungit om dem Mordor? I, ja, till exempel. I just det här med rörelser och hur, Ja, det är mycket smidigare. För att i, i, i vanliga fall så hoppar man alltid typ... Ja, som du säger, är ni en höstadstack? Eller så hoppar man ner på någon som går där nere, någon stackare. Alltså så det, jag vet inte om Mordor det, riktigt slog det, utan det nej, var det, det bara tänkt, no fall damage. Det jag tänkte, det jag tänkte på där var dedikerar ställt knapp och sånt där. Det, var det, jag på. Alltså det, det gick smidigare att göra saker, tycker jag. Bara klättra ner för något ställe det gick upp. Så bara trycka cirkel så gick ja. jag med ner för ja, sådana saker, istället för att liksom, behöva hoppa ner från ställen hela tiden och ja, det, man tog sig bort lite av själva stämningen man kände sig som en nassass, sedan man var tvungen att hoppa ner bland annat folk mitt i stan liksom. Nej, så, så att det är att man kan äh, kravla sig ner på en byggnad och sånt där, känner sig smidigare och, och det inte blir det awkward som du säger att man antingen slänger sig ner en folkmassa på marken eller sitter man en höstdags, så det är ju skönt att få bort det tycker jag um, Sedan så var det väldigt mycket folkmassor Uh, nu var det en väldigt dålig bild så det laggar ju som attan, jag hoppas bara in lite att det flyter på smooth, jag har sett lite läckt gameplay som har kommit ut senaste dagen här och det ser väl ut att gå upp och ner men det största problemet jag har uh, det är att folk poppar in, om ni har spelat Watch Dogs så vet ni mm. vad jag pratar om det att man kör mot en bil som kommer mot dig så poppar den verkligen in från ingenstans. Och springer du på ett öppet. Jag såg ett gameplay-klipp när han sprang på ett öppet torg och, vet, och bara pop-pop-pop-pop-pop. Och, och det gillar jag inte. Men sen tänkte jag bara. Sen sa jag, ah, men jag får väl tänka att det är Animus som renderar de här människorna. <laughs> så, ja, man får så, lura sig själv. Men ja, jag del. sa det, de kom ju undan med sånt och de skulle göra det. Det, ja, jag, ber, jag, jag, sa så här, jag lovar om någon ställer en fråga Så säger jag bara Well they're, anime, they're created in the animation. And it mm. takes time for it to load <laughs> Det hade varit Fyfan jag hade, jag hade, det hade varit Men det var det jag tänkte direkt att Det är så man kommer undan och förklarar varför <laughs> Ja det, det, det hade jag hade köpt med den ursäckan oh, Ja fan var mycket Flame i Ubisoft fort på sistone Det hade bara spett på mer på brasan Neo Gaff hade bara slängt med det. det Det är en komisk nog ursäkt för att funka Jo men precis, jag, jag sa det till mig själv Markus, de poppar bara in för att det är animus Jag bara okej, okay, okej, okay. jag kan leva med det mm. Men äh, har du hört någonting av storyn? Är det några, för att den trailern som man kan kolla på nu till exempel, jag var inne och kollade på den på min Lex Fox här om häromdagen Det är ju det är en väldigt filmisk trailer alltså, Allting är ju, det är vilka som gör röster och vilka skådespelare Och det här vet We have to go, sen, brr, så kommer en explosion Och sen kommer någon röst som säger This fall Ja, <laughs> This fall. ja men det, det kändes väldigt, väldigt filmiskt Ja, de äh... märkte märkt du av något. Sånt, eller fick man se någonting av sekvens. Vi fick, fick en mellansekvens och de känns väldigt. Eh, som du säger, väldigt upphottade på något sätt. Eh, försökte vara synematök. Eh, och eh, väldigt mycket effekter var det i de här. De, de visade det tidigare vad som hände tidigare det var så blått filter, och det skulle vara väldigt. Det var väl de tidigare haft det, så skrivit också till en viss grav. Men det kändes som att de hade ett nytt approach till eh, mellansekvenserna. Av det lilla jag fick se. Uh, sen var det rätt nice Man fick spela ett uppdrag som de redan visat För ett tag tillbaka Men uh, du kunde verkligen genomföra det på många olika sätt Jag klättrade upp och in genom fönstret Tyckte in och mördde honom uh, Smög ner dig bakom en hösta krullade ut och gömde mig bakom en pelare Och bara gick fram och stäbade i magen uh, Men du kunde typ sno en nyckel Du kunde locka ut Vackna, gömma dig, springa in bakom Det fanns väldigt många tillvägagångssätt Och de visade det mer eller mindre uh, Så att jag antar att det var väldigt tidigt i spelet hur kändes alltså, för Jag, jag tycker AI har varit för bra i de här gamla spelen. För man kan liksom inte smyga någonstans förrän de ser den tycker jag. Alltså på, på tak och sådär. Jag, jag tycker det har varit väldigt, väldigt tråkigt Arin, för, man, man, för Det har alltid varit att man har kommit en liten bit smyga och sen har någon sett den. Och sen har det slutat med att man har bara slagit ner allihopa och fortsatt. Det var väldigt lite människor på taken. Där jag spelade, vilket var skönt. För i de gamla spelen så hade du typ i Italien där så var det ju folk som stod vakt på taket där vilket jag hatade i många ja. Lika mycket folk på tak som på marken. Ja, och det, och sen att alla vakterna kunde lika mycket parkour som man själv kunde. Och ja, och det, till... det, det har jag inte sett här men, men som sagt, det, det, jag såg någon enstaka gubbe kanske på taket om alls. Det var, in, det var inget problem som det var i tidigare spel. Och, men det är så rusket mycket folk ner på marken nu så att, Hoppar ner i en folkmassa så det är lätt att komma undan alltså. Det, det hade varit kul liksom, om man själv hade slängt sig upp på ett tak på något coolt sätt. Och sen att man hade sett vakterna ställa sig under och typ hjälpa varandra upp och sånt. Alltså, lite mer ja. så. Att de är lite mer klumpiga Jo det hade ju varit. Det hade, då hade man känts lite övervinnlig utan att man ska bli för stark så att säga. Ja. Eh, eller oöver, ja, nej, precis. Eh, nej men det är... Det känns bra, jag köpte Jag köpte på den amerikanska storen liksom Redan pröjstat för det Även om jag är lite halvskeptisk Jag hoppas verkligen att det blir Jag, jag känner att det hänger på storyn Mycket för mig Och att, äh, att, att Uppdragsstrukturen håller Och att den är mer varierad än tidigare spel Kommer jag... du spela det själv eller tänker du spela i co-op? co, äh, co är en separat del Okej, okay, det är så pass så att, Ja, det är separat uppdrag Så att, det blir kör genom det blir att köra igenom det single play först då. Och sen när man är klar så är ju ett gäng på PS4 som ska köra. Mm. Så att nej alltså det. Bilden var ju. Det är det jag, jag fattar inte varför de kommer dit med så dåliga bilder. Alltså det laggar 25, 23 ibland ner. Och det ibland var det på så 18 fps. Så man undrar bara. Varför visar ni ens upp detta? Det, alltså det gör mig allt annat än sugen på spelet. Nu är jag smart nog fattat att det är en gammal bild. Liksom inte final game. Ehm. Um, men man hör folk bredvid och bara, åh fan vad det laggar Och det ser ju fult ut som fan Och då fick jag säga, bara ja, det är en gammal bild Det är inte Final Product, men ja. eller, eller tvärtom så hörde jag någon som sa, åh fan vad snyggt Och då undrar man lite, ja, ja. Folk har olika <skratt> folk har olika Men jag menar, om det, om det går runt på 25 fps jag, jag tycker bara det är konstigt att man tar det beslutet Och ens har det där i så fall um, Det ser inte bra ut, helt enkelt Men uh, Ja, nej så Unity vill du köpa Far Cry väl inte för min del, jag vet att Roger kommer köpa Far Cry Jag vet att andra som ska köpa det också nu kommer jag recensera Far Cry, så att... Mm. Uh, mm. Så då köp han inte? Nej, det, det blir jag inte. <laughs> så. Nej, sen, jag hade ju köpt i vilket fall som helst. Ja. Nej, men sen så sen så ställde jag mig i den där kön of Doom, kom, kom mina kompisar och pratade med, med mig som var där lite. Tog två timmar, såg en massa cosplayers, jag var skoj. Uh, så fick jag spela The Order, och det enda egentligen, jag har läst massa previews och sånt, och jag har inte fått så mycket uppfattning om gameplayet, men jag var nöjd med det och det känns typ som... Det är ändå rätt nära Gears of War, men det känns mer organiskt och mer som människor. Gears of när jag spelat det är väldigt mycket, man känner som en supersoldat som bara fastnar i väggar. Bara klick, klick, klick och bara... Ja, alltså här känner man sig att det är du som blir... Alltså du måste skydda dig själv. Du är inte den här macho killen som kommer bara rensa allting, utan du Nej. måste mer protekta dig själv. Du, du limmar ändå fast gubben genom att klicka på knappen vid väggen på ett bra sätt. Men mm. det är inte som att du kan... Det känns bra gameplay Det är en väldigt, väldigt linjär korridor... Inte korridorshooter, det inte, men det är väldigt linjärt. Och vissligen så har det mycket korridorer i sig också. I och för sig. Det, det jag spelade var... Då kunde du springa på marken sen. Kunde du ändå klättra upp? Så du kan, det finns ju olika, mm. det finns en tredimensionell jo, men alltså, rymd. Det ju... Men det som du säger, det är, det är väldigt straightforward. Ja, precis. Det. Alltså, det, den håller ju dig i handen vart du ska gå, till exempel. Ja, helt klart. Men alltså, jag ser fram emot The Order. Um, det, är liksom, det är ett av de få exklusiva titlarna som utannonserades som... Ser lovande ut och typ Ny IP till att börja med, det är alltid intressant Tycker jag Ja, alltså jag vet att spelet får mycket skit efter de sån här quicktime-event Där du kunde välja olika objekt och typ döda någon person på, men jag, jag, jag tycker Quicktime-event får löjligt Mycket skit alltså Ja, uh, så på senare år har du fått väldigt mycket skit Ibland, i, jag menar ibland det behövs quicktime-event Ja, ja precis. precis Problemet är väl bara kanske när rice det... kommer och då, då blir folk ännu mer triggade på att något, det är något negativt och det behöver inte vara det, det kan mm. vara ett bra sätt för att Rise är quick time the game Jo men precis, precis. Och, och det kan användas bra i spel, jag menar vad hade, Gears, vad hade God of War varit utan quick time event? Det bästa quick time event som är typ ett helt spel är Asuras Wrath till PS3 och 360, hela det spelet är mer eller mindre quick time events nästan Men är det bra då? Ja, det är ett love or hate spel, det är väldigt okay. anime så att ja nej men som sagt, God, of, God of War, jag menar Tänk alla de coola Finches Utan, jag menar, det hade inte varit alls Vad det var, eller är Det, det, är, ju, det, är, det är halva grejen att bara dra av Halsen på en hydra ja, alltså, God liksom God of War har ju väldigt mycket quick time liksom. där alltså, typ, Alla fiender, förutom de minsta gubbarna Döder ju på något sätt genom att button mash Eller kombinera olika knappar så att, och Det känns ju bra så att, ja. Hur som helst, den stora frågan var, var för mig Håller gameplayt och det gör det för mig Och så det enda sista frågetecknet i Storyn, uh, atmosfären Grafiken för, är garanterat för, där För mig så verkar Storyn ganska intressant För det är så här alternative reality grej liksom uh, Och väldigt Man ska inte säga steampunkigt Det säger ju självutvecklaren att det inte ska vara Men så här Victorian England-stuff. Jag, jag gillar estetiken och av det lilla vi har hört av det i trailers och sånt så verkar det intressant. Det är lite spännande att Bloodborne och The Order är Playstation-exklusiva och det ser nästan ut som att det utspelar sig i samma universum. Uh -huh. <laughs> så att, uh, ja, jag tänker just med stilen då. Um, What a twist! Ja, precis. <laughs> Träffa typ Bloodborne-monster i slutet. Nej, men... Uh, <clears throat> så att det, det, det kommer nog bli bra. Jag... Uh, jag tycker det är spännande att du mer eller mindre du, du är ju en sån här soldat som arbetar för The Government eller någon som är ovanifrån och ska slå ner uppror och såna här grejer. Ju. Så du är lite the bad guy i det mer klassiska scenariot. Jag hoppas verkligen att du gör något spännande, spännande där. Det kan bli intressant moraliskt eller någonting. Jag, jag gillar typ så här att hur de involverar Nikolas Tesla, lite som Leonardo da Vinci i Assassin's Creed-spelet. Mm, jo, precis. Så så inventor det, ja. av cool shit. Ja, nej men så att det var väl typ Comic Con i sina stora drag, jag vet. Men eller mindre. Ja, alltså jag, om vi ska, om vi ska ge det en... på en 10-poängsskala skulle jag nog ge, en... Jag skulle ge en femma. Sexa? Ja. För, För att jag var... uppskattar ju lite mer allt runt omkring utöverspelen. Ja, nej, så att det... sen åt inte på åtta timmar så jag kanske var lite grinig i slutet. Wow, dude, va? Ja. Shit. Det tog ju två timmar hemmet, jag har inte lagt in i min planering. Vad fan, de har ju Subway precis utanför. Mm, nej. Inte så, jag har inte pengar för det. <laughs> jag har storkok väntar hemma och äter. Fair enough. Ja, nej så det... Nej, det var jag, väl... Ja. Jag brände över tusen spänn borta. Vilket inte är så mycket med tanke på vad andra bränner. Vad köpte typ du Över tusen spänn pengar. Eh, nej, jag köpte typ eh, lite brädspel. Eh, jag köpte faktiskt Munchkin Adventure Time Edition. Som är awesome. Eh, sen har jag köpt ett brädspel som heter... Eller ett sällskapsspel som heter The Resistance. Vilket är så här... Jag känner igen det. Det, det typ, kollar man på Tabletop, eh, tror jag Will Wheatons serie heter på Geek and Sundry på Youtube, mm. kolla upp det, de har spelat eh, The Resistance, coolt spel. Sen köpte jag även eh, grabbarna från eh, Loading, level-tidningen och sånt där, har mm, släppt Fox. åtta bitars eh, bok, eh, liksom så här ja, historien om åtta bitar, jag kommer ihåg namnet på den. Men den plockade jag upp för att jag vill ha det, schysst eh, såhär coffee table shit bok grej. Ja, jag såg Lion för detta på Eos, EA som mm. eh, också tweetade det att han ja. hade plockat upp den. Uh, sen så, så, så den... var det typ några posters bland annat. Ja, typ. på kändis Jag såg även Hiro på, på från gaming grannar där. Det... <laughs> Källisikoner. Var... Ja, jo, men lite känner. Gaming Sverige. Ja, i gaming Sverige precis. Mm. Nej, men så att det, det var, det var helt okej. Okay. Uh, jag hade velat ha mer uh, exklusiva spel, men inte ut, ut, uh, det är inte Utannonserat så mycket. Så att, det är väl lite där, jag menar Batman är väl lite långt fram i tiden för lilla Sverige och Jag saknade ju Nintendo på plats, det var typ det Ja, alltså frågan är vad mer de skulle visa den Super Smash men det hade nästan inte typ bräckt det, det, <laughs> det hade varit typ tio stycken sådana montrar med typ tre stycken skärmar på varje sida och fyra kontroller och bara go ja. wild Men alltså de skulle kunna ha så här. de skulle kunna ha Mario Kart, visst det är släppt men det är ett såhär kul spel att spela ja. på plats och sen Smash Bros. Sack och säckar direkt. och barnfamiljer överallt. Ja, perfekt. Vad mer behöver man? Mario Kart-tävling eller sånt. Ja. Typ det, ja, det hade varit fan. Fan vad bra det Vi får ringa dem nästa gång, vet du. <laughs> Istället hade de typ så här Naruto SM. Man bara, yeah. <laughs> ja, vi, jag, jag har läst alla att... spel vi kan spela så är det Naruto liksom. Visst, ett av de bästa fighting-spelen. Absolut. Men SM är det på plats. Okej, okay. då Typ 12 stycken deltar? Nej, vet inte. Nästa år ska det tydligen komma ner till Malmö också. Så att då kan jag gå kolla. ja Det ska bli ett, ytterligare ett comic där Så jag vet inte hur de har tänkt lösa det men Alltså Comic-Con, det, det, det kommer ju förmodligen Spridas ut ännu mer, så det kommer säkert bli Götet också så småningom och så vidare Förmodligen Jag ser fram emot de kommande åren Det ser väl coolt ut ja, Då blir det Svenska mässan Blir det väl då, gissar på Blåhallen är för liten Ja, ja nej men det, det var väl GameX som sagt mm. Ja som sagt, nu låter jag besviken över det Men det var en lång dag för min del Och en massa så här förseningar och sånt Och det var lite få spel Men det, det var ändå, jag tror många hade ändå roligt där eh, oh ja. Så det beror lite på, som sagt är man, är Tillhör man din eh, serietidnings eh, Sekt ja, Sekt <laughs> <laughs> Nej, så, så uppskattar man väl säkert utvecklingen Jag var lite mer besviken kanske Jämfört med förra året För då var man väldigt exalterad Men det hade väl också att göra med att det var nya konsoler och sånt där. Så att det... vi, vi går med vita huvor Och tända Och går och letar efter comic books Precis, precis. Det är svårt att slå en messa med nya konsoler som inte, som inte har släppts än. Ja, det är väl väldigt var, svårt att slå. Det var min första också så att det är två special. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nej, nej men ja, oh, cute. Uh, ja, precis. Kamei. Um, nej men vad ska, vi, vad ska vi mer prata om? Vi ska prata om Sunset Overdrive specifikt för det har ju Det fanns på mässan också. Det gjorde det. Åh, såg du den Åh, Han snubben stod och spraypaint målade en eh, sån stod tavla med motiv. Nej, jag, Eftersom jag var den annan dag så gjorde han väl inte det då? Jag ska lägga upp det på vår Facebook-sida för det var jäkligt coolt. Mm. Eh, Roger som har spelat spelet vet du, att det är väldigt färgglatt och eh, det är lite så här comic book slash animerad mm. film. Och, så att mm. Han gjorde en jävligt cool spraypaint-måling där så, jag, så jag, stod, jag tog en bild på det så den, den lägger jag på vår sida så folk som fick jag snacka om. Måste säga att Sanset Overdrive är det spel som överväger mitt, äh, ett äh, Xbox One köp för mig. Det, det, det stämmer. Det, du ska köpa Xbox One på grund av det. Ah, ja. oh, men jag har okay. inte råd. Forza Horizon 2. Nej, ja, jag blir inte dem bilspel. Det Fast man är inte behöver faktiskt gilla är bilspel. Så inget bilspel. Mycket man kör bil. <laughs> ja, det är inte ja. bara bilspel. Okej. Okay. Ah, ja, ah. men nej, men sånså överdrive är också. Ja, det är värt att köpa en Xbox One för det tycker jag om. Men... Ja, nej men, det, men jag var verkligen förvånad. Jag trodde, jag trodde det skulle bli så här typiskt 6 av 10 spel. Ah, men det är helt okej. Okay, det är lite roligt gameplay. För jag tyckte de demade spelet rätt dåligt. Eh, såg inte lika häftigt ut som när jag spelade <gör> nej, det. Somnax, om man vet att det är 10 av 10. Nej, jag på. Nej, men de har ju haft lite hitt- och misser här med fuse och resistance. Så det är egentligen bara bara and Clank som jag tycker de har gjort riktigt bra. Förutom alltså, Spiral också. Är det, väl? är det inte, alltså, Sunset väldigt plattformigt ändå? Det är väldigt plattformt. Och det är plattformer de gör bäst. Ja, så alltså, det är typiska i Ratchet clank spel att du glider på de här. Mm. Eh, precis, ja. det är de verkligen. Alltså, det märks att de har ett förflytt. Det är ju mer Tony Hawk än Ratchet and Clank, tycker jag. Alltså det, ja. det, det, är jo, precis, precis. det är precis samma samma spelmekanik som i Tony Hawk. Det handlar ju om så, att alltid. Du har en skateboard. Rörelse. Nej, du, du har ingen skateboard, men du rör det precis likadant. Det, du kunde lika väl haft en skateboard under fötterna. För det är samma. Du gör mm. inte trick på det sättet, men. Hela tiden den här rörelsen, alltid vara uppe och grinda någonstans och inte liksom stå still För kommer du ner på marken så är du död liksom. Det, det är väldigt svårt att klara sig på marken länge för att det kommer så många fiender. Så att det, vill man överleva länge så ska man ju vara i rörelse hela tiden och stussa på tak. Och... Tar det lång tid att få in flowet? Ja, det, jag hade lite problem med kontrollen Men det var, det var inte problem Det var mer att jag, jag ville grinda på B Jag vet inte varför jag, Så jag tryckte på den, den gång och då slog han Fel knapp ja, <laughs> eh, Men det tar en stund att få in flowet För att du kan ju du kan skjuta Samtidigt som du grindar mm. Och hoppa och sånt ja, Det är en vanlig sak Det är inget, eh, inget som som man stör sig på utan det är mer Man får spela ett tag Det är en sitter. liten eh, vad heter det learning curve ja, ja. Jo det är det, men det tycker jag det ska vara också Jag tycker inte bara det ska för man, man ska inte tro att man kan gå in och spela Detta som ett vanligt, det vanligt ska inte vara så här, Kom in, klicka på X och du vann <laughs> Nej precis uh... De skämtar ju till och med Om det är den här trailern. de släppte på E3 Att det var en kille som satt i typ ett uh, Call of Duty slash Battlefield Spel bakom en uh, cover systemmekanik Och blev beskjuten och så kom den här personen in då liksom och dödade alla fiender. Eh, och de gjorde ju verkligen narr av att det är motsatsen av, det, av den typen av liksom cover, mm, den cover based shooter Precis. Och så, och sen, så, äh, ja. ja. Ja, patade du. Förlåt. Nej, så att, eh, alltså förutom då att man ska hålla sig aktiv hela tiden och röra sig för att annars dör du som Roger säger. Så får du även upp din style-meter och den gör att du har vissa färdigheter som du har ekippat din gubbe med och det gör att då om du blir slagen så bildas det ett stort liksom, vad heter det? energifält omkring dig som slår till han och skadar honom eller så använder du ditt vapen så skjuter du iväg en tornado som bort, slänger bort gubban och sånt så att det är, allting bygger kring att du rör dig korrekt så det känns väldigt mycket som du säger, Tony Hawk-spel om du inte gör om du, det är det typ det viktigaste och jag tycker nästan det är rolligare att bara hoppa runt så ja, inte, ja. Att, inte att, inte att gameplay är dåligt Nej. Men det är bara så genuint skoj Att man kan bara hoppa runt så Att sitta och slösnacka med folk på Xbox One Och bara glida runt Och ja. egentligen typ plocka ja. typ små collectibles Det har jag gjort i typ två timmar ja, det, det, och, det är lite tråkigt Så man kan göra det spelet och är att springa runt på marken Och, och skjuta folk egentligen. Det, är, det är hemskt är det Så ja. att, um, det, och, det är inte det det går ut. Men det är just det Som jag skulle säga med son De är ju de älskar ju sådana här galna vapen och sånt. De är helt... Så att det är fortfarande lika galna vapen i detta spelet. Syre, syra kanoner. Den är Sån vattenspridare fast det är syra i och iskanoner. Mm. Och Teddy, Teddybjörns uh, rocket launcher då. Har du fått helikopterna nu eller? Med ja. små pistoler? Nej, alltså, jag, kunde, jag har inte råd att köpa den. Jag måste, finns det äh... inget vapen också som skjuter till vinylskivor? Jo, det finns det. Fast det är inte så bra det vapen. Sen märks det också att de har rätt mycket humor. Du får ju den här första shotkanen som är en en funktion mellan, shot, mellan shotgun och flamethrower eh, Och den heter ju The Compensator Det ja, är precis. en jättestor så här, shotgun med två stycken Det <laughs> som, ja, som manliga könet Helt enkelt och, och, så, ju... och, i ett, och i ett uppdrag så är den bara Whip it out! <laughs> <laughs> det är ju väldigt, väldigt gjort för att tilltala dagens eh, ungdomar och med alla referenser som finns inte bara ungdomar det är väl spel, spelvärlden överlag populärkultur Ja det är mycket Extremt. mycket spel och det, var, det var, var en breaking bad referens också faktiskt som är. Ja du vet där eh, ja precis ja. best product on the market ja. yo och science och sa och sen jag kan säga så här det är väl ingen de, de refererar neo Geff Bara straight straight oh, jag jag garvar åt det de, ja. de är så självmedvetna och ja. Och de levererar det här att de är ett spel ja. på ett så roligt sätt för att jag menar, det är exakt vad det är spelet är. Det är barnsligt och det är ett spel och det är exakt vad de det är, det, de. håller sig inom den ramen och jag älskar att de gör det för att, jag vet inte, vi har spelat så mycket spel så vi är ju medvetna om allt detta och när vi ser att utvecklarna själva liksom acknowledger det, då det uppskattar vi på något sätt. I alla fall jag. jag tycker det är skit skitroligt. Så ja. Att... Ja, jag skulle vilja beskriva det som ett open world Tony Hawk med Supiattskraftigt. Ja, och vapen som är helt flippade. Och det är, mm. det är, det är, en, det är en ganska stor eh, stad att röra sig eh, Vilket är rätt, eh, rätt roligt. Alltså, det, det tar en och stund att ta sig från ena sidan till den andra. Sen kan man fasttrava, men jag har gjort det en gång. Ja, men det, det, då tappar man också det här. Det, man, man, det finns så mycket så, mini- eller quest och uppdrag man kan hitta på vägen och grejer. Så att det. Eh, Ska man fast travel så är det ju, då vill man ju bara klara av spelet helt enkelt. Ja, det är rätt du? roligt mot slutet där på det och bryta fjärde väggen. Uh, då säger de bara Oh, it's really far away. Good, I have fast travel. Ja, ja de, de refererar jättemycket till, till, till spel då att någon pratar med dem fast de inte har någon, något headset på sig och sådär. Och sen så ja. säger han Ja, men förstör inte detta nu. Det är så det ska vara i spelet. Ja. Känns det inte lite som Deadpool-humor? Jo, jo, fast, fast det... inte lika sexigt. Nej. Det är inte sexy på det sättet. Men det är, det är mycket det. Man driver mycket med sig själv. Mm. Jag ska faktiskt säga en, en intressant sak. att Just nu, Forza Horizon. Förlåt Roger, har glidit ner till en tredje plats för mitt Game of the just nu. Um, South Park, Stick of Truth och uh, Sunset of Drive ligger där och brottas med varandra. Och... Uh, det är de två roligaste tv-spelen jag har spelat så jag kan komma ihåg. Mm. Jo, det är, jag vill gärna klara ut det först och sådär. Men jag, jag har ju, faktiskt ju håller på med Lords of the Fallen också, vilket jag håller väldigt högt. Det är riktigt bra. Um, det jag har ingen runt, aning om vad som ska vara Game of the Year nu. Det känns som så här va, vad har jag spelat? Jag har spelat en hel del, men ingenting som bara, ah, Game of the Year. Det skulle vara typ Walking Dead-säsong 2, kom den ut i år. Ja, det är jag ska köpa det på PS4 på julafton, typ, tänkte jag. Mm, det är typ det. Ja. Nej, nu är det dags att börja spela igenom de här spelen som eh, man har hört ska vara bra. Ja, det är typ dags nu att playa igenom de här ja. större eh, och både indiespelen också. Mm. För, typ, transistor är väldigt gott omtalat. Och sen tycker jag, jag rekommenderar faktiskt så alltså, har man har man några pengar över eller man önskar sig något julklapp så tycker jag man ska skaffa har man bara en av konsolerna så tycker jag det är värt att skaffa en den andra nu att de är inte så speciellt dyra Om man jämför med vad man får för pengarna Och, Och de skiljer sig väldigt mycket på utbudet eller Ja det gör de Men Xbox One har, en, har sin typ av spel PS4 har mycket mer indiespel Mer storydrivna mm. Alltså ska jag vara krass Jag är mycket mer nöjd med min Xbox One rent spelmässigt Men det är ju rätt självklart för nu har de släppt sitt artilleri här och det kommer ju återkomma Först hösten dock nästa år medan nu får PS4 i februari Får de ju lite utrymme att släppa sina stortitlar då. Så att därav tycker jag det är en skön balans Att det verkar som de släpper sina storspel ja. I olika perioder Man får det bästa av båda världarna tycker jag Alltså jag tycker de, de kompletterar varandra Väldigt bra Och sen så är det, är det multi multiplattformspel Så är det ju vilken kon kontroll man får då Anser jag, ja. det, det är det jag går Eller tekniskt efter. Jo men för mig och är det ju. Ja, så är det. Så men, länge vi inte är ett single singleplay-spel och spelar inte på någon roll. Nej, men Nej. Det, det är kul att sitta som, jag, jag sitter och snackar ändå i, med dem. Jag tycker det, det, mm. det, det, det har blivit en sån grej för mig. Jag, jag spelar inte lika länge om jag inte har någon att snacka med i, i, i lurarna. Ja, jag ska nog köra med Bordack lite. Och det är rätt nice. Vi, det kan vi nästan snacka lite om SharePlay. Mm. Jag har börjat köra rätt mycket med Bordack när jag kör med. Sh shout där. out. Ja, shouta to i my homie. Mm. Uh, och vi brukar spela jättemycket FIFA, men vi har börjat inse att det här FIFA är så jäkla dåligt. Så att, uh, han har ett golfspel och tänkte vi att, men det spelar ingen roll. Det är ju om det är någon delay på ett golfspel, för jag menar, mm. det, det här är en reaktion. Med så att, ja, har också spelat det. Och uh, då kör vi Shareplay, han startar upp en match. Vi kör 18 hål. i är jätteskoj. Och, det är det nästan och, en delay då? Alltså, det är en lätt delay. Uh, nu har han, kör han trådlöst, men kör du... Jag körde med en som hade 100-100 och jag har 110 Eller jag tror jag 100-100 Jag vet när de ändrade till föreningen Vi har sådana avtal och sånt där Men hur som helst så har vi snabbt internet Och eh, man kunde väl märka lite lätt Problemet är ju att den håller sig på typ 720p Och kan ramla ner lite där ibland eh, Sen var det säkert från spel Jag vet att Wolfenstein kunde jag typ inte streama heller Så att det finns vissa restriktioner där Beroende på spel Då känns det som att Shareplay och fightingspel kommer aldrig gå hand i hand Nej, nej, nej. Ah. Det, det kan du säga hejdå till direkt Fuck, det var det jag ville men det kan vara ett bra sätt att få spel insåg jag. Eh, för även om du inte får den här upplevelsen riktigt som du kanske ut efter rent tekniskt så, mm. så kan du bara be din kompis. Bra Dacke, låt det här spelet vara på en timme så får jag spela. Det, så kan du gå väg och göra annat. Perfekt, hejdå. Och, och även om du inte får den upplevelsen kan du åtminstone känna lite på det. För demo alltså demos, vi får typ aldrig demos längre. Det är bara sportspelen jag kan komma på. Sen något sånt enstaka, om det är något mindre kanske, eller så du kan få spela en trial version. Men jag menar, vi får inte demos överlag längre. Så att det är ett bra sätt att törsta det behovet av att liksom vilja testa spelet innan du slänger fram 5 600 spänn. Ja, det låter klokt, det låter klokt. Det ja, det så att jag faktiskt. menar. Var... Pro-tip. Ja, nej men det är, det är värt att, att prova, prova på i alla fall, tycker jag. Ja, alltså som sagt, why not? Jag vill bara nämna en sak till om Overdrive innan vi lämnar det helt. Självklart. Eh, att, jag vet inte om många vet att man gör sin egen gubbe i det här spelet. Det, man, det finns ju varit en gubbe som har varit liksom så posterboy. Posterboy. För. Ja, men så är det ju inte utan det finns ju både man kan göra sin kvinnliga eller manliga karaktär i princip hur man vill. Vilket, jag vill ha en överviktig kvinna med skägg. Kan jag ha det? Det kan du. Yes. Kan man göra den övervikt verkligen? Nej, ah, det, det, det finns ju tre alltså det finns ju tre eller fyra olika kropps, kropps det finns två för varje fanns det. Den kvinnliga dock så är ju... Så ju den, den det finns ju en lite mer petit och så finns det en längre kvinna men sen, mm. sen är ju mannen rätt vanlig normalbyggd och sen är det en superbiffig gubbar. Ja, Han var precis. så jävla ful va? Ja. <laughs> men <laughs> kläder och skägg, allt går ju att sätta på hur som helst. Vilket är Jaha, nice. Fan ja. nice. Ja. Det är lite Saints över det här Men apropå Saints Row, där måste jag ändå säga, för det var en av mina negativa saker, eller mina negativa upplevelser med spelet är att det finns typ eller det finns exakt fem olika skäggstilar. Vadå, Saints Row eller Sunset Sunset, Saints Row, mm. ja, väl typ 50 Så jag menar, där var jag mm. lite besviken Det finns väldigt mycket kläder som du samlar på dig Efter alla uppdrag, men just sådana saker som eh, Presetsen också För olika, det fanns Ansikten är helt klara, så du kan ju inte pilla med näsan och sånt. Det är väl kanske för det bästa, för att ja. folk har skapat Monster, men jag menar eh, om, man typ, om man tar typ, säger att man vill göra en gubbe för om du försöker se ut lite som dig Då finns det tre stycken varianter Varav en är lite ljusare, typ nästan ginger Och en är lite mer vanlig ljust hy, I don't know, typ. Men, men förstår du vad jag menar? Det finns bara ja. typ, tre presets med två olika, typ, om du ska fräkna och vara jätteblek eller typ vanligt blek. Och det är lite... Och ah, det oh, är lite... Ja, nu ger de inga, <laughs> <ger dem laughs> inga tankar här nu. Nej, men uh, där var jag lite besviken faktiskt. Uh, jag förstår att man också måste leverera typ, bra animationer emellan sekvenser utan att det ser dåligt ut, så att... Men de hade kunnat slänga in liksom 10-20 tilltal skägg-typer och lite små grejer till. Uh, kläderna... Vad jag, först tänkte jag bara nej, det är bara så här lite i kläder Men sen insåg jag ju att jag hade sett mer saker Och successivt började plocka på det också eh, Mycket kläder efter uppdrag uppdrag. Eh, just nu Precis. kör vi någon sån här gammal armé Klädsel från typ Inbörderskriget som är blå typ grejer och ah, cargo pants Och eh, blå Typ tuppkammaktig frisyr och det. Nej, men, det är men det är värt att nämna i alla fall att man kan göra Sin egen gubbe för att det, det får man, man har inte Fått reda på så mycket om det egentligen. Nej det är ett stort plus i spelet när det är mm. liksom. Jo men det tycker jag med Fast de Vem är det torrt. Tyck jo det. men ja. jag tycker att alltså, det har, de har ändå alltså, det har ju stått att man kan göra sin eller så de har ju visat lite grann. Men det är inte något som sticker ut. Så det enda man har sett i spelen det är han den här punkan som hoppar runt överallt. Ja, den som är på fodralet. Ja, Hur är Multiplane Jag har inte hunnit testa den så jag kan inte svara på det. Men... Jag körde typ två, tre rundor. Den är, nu skulle jag jag inte blivit med nu för jag har massa ja. andra spelare. Är, är det hård mode eller? Alltså det är objective based Med åtta pers så typ ja Give or okay. take. Det, är, det, är, det är mycket det du spelar i spelet När du ska defendera de här grejerna och liknande saker Så att det, jag är glad bara att de inte slänger in Något half pvp-läge För att det är det värsta de kan göra i sådana spel Dock hade det varit lite intressant Pvp hade varit kul med det där ju Fakt, Jo det hade faktiskt De, de bygger ut. ändå en foundation i spelet Med den typen av gameplay Och jag gillar när man tar singleplay-upplevelsen Och, och liksom försöker transformera den till multiplayer och inte bara lägger på något som känns externt ifrån spelet. Så så sagt uppskattar jag att det är, liksom, det är plocka från eh, singleplayer-upplevelsen. Men eh, nej, alltså, jag tycker det är ett jättebra spel. Jag gav det 8,5. Det är nästan som att jag kanske hade velat ge det en nya idag. Men det är, det är fortfarande ett garanterat köp om något och det vi har sagt låter intressant. Ja, precis. Det är ju, jag förstår folk som inte kommer att gilla det alls. På grund av humorn och det här, men om man är lite prydd eller om man inte. Ja. Det är, ja. men det är ett väldigt härligt spel att spela bara hoppa runt och leka Tony Hawk om man nu vill det. Jag, jag vet många som inte gillade D Delsen i um, Infamous Second Seconds som tyckte han var lite douchebag. De kommer ju inte gilla den här personen heller. Var, hur du än alltså själva storylinen och humorn tror jag. Ja, den publiken tror jag inte kanske kommer uppskatta lika mycket. Nu är, det Fast... lite mer, nu är det dock lite mer laid back här och lite mer skämtsamt men ja så inför mig en väldigt seriös serie ut det eller inte väldigt seriös är väl att ta i men det är liksom mer ja oh, jag vet inte den är inte så här humoristisk på samma sätt som Sunset har blivit uppvisat att det är ett humorspel liksom. ja. nej, nej, jag tänkte mer jag tänkte med att folk som inte gillar många tyckte han var douchebag men typa mössa jag kan mm. tänka mig att många tycker det är såhär tönt humor och inte uppskattar den lika mycket om man är i det fältet men det var ju samma det är också som, ungefär samma spel spel gameplay liksom det här, han ser nästan nu som Delsin när han får fram på rälsen samma, samma, samma alltså så move mm. Infamous 2 var ju väldigt mycket att du gled på de här elvajrarna så jag menar det är, det är lite som en blandning på Tony Hawk Infamous 2 på steroider och sånt där så att det är, Självklart på min, på min lite, ja, om jag ska säga så här: jag är bra mycket mer nöjd med Infamous sun, eller vad säger jag nej nu, var, nu, nu är jag ute och cyklar, jag menar uh, Sans Overdrive, nu. ja det är jobbigt det är lite lätt när det är svårt. Mm. Uh, nej men sunset, sunset Overdrive är jag bra mycket mer nöjd med än Infamous sun, personligen. Det har ju mycket med staden göra tycker jag, staden var så fruktansvärt tråkig i Second det, det, ja. så, det hände liksom ingenting. Man här, är är det också. Ju, här är det ju som man har sagt, man bara tatt alla färger de kan komma på istället och lagt liksom. Så det blir, det blir mycket roligare att bara... Och ta sig runt och... i staden är så mycket roligare och det hjälper. och det, det, här, det, det, det finns alltid någonting att stussa på och glida på. Och det här flowet man får in. Alltså man kan... Man, kan, man behöver inte röra marken en enda gång om man bara kommer in i flowet från ena sidan till den andra på, i staden. Men då är det ju lite som med införmetsspelen. Det handlar inte om att gå på mark liksom. Du ska nej, försöka nej. vara uppe hela tiden. Ja, precis. så alltså, skillnaden det, här det, är det, väl att du stannar aldrig. Du... Medan Info... Jag, jag vet inte, det är något som... Du hade ju den här sköna Angel-kraften som du kunde skjuta dig iväg med från typ paraboler och vad det var. Mm. Uh, men det är något med Sunset Overdrive som känns väldigt... Det är något med gameplay som jag inte riktigt gillade i Second Sun heller för att det var väldigt mycket... Det var nästan lite kiting att du sprang fram och blev du skadad fick du springa ifrån liksom slaget och komma tillbaka. Bra. Jo, precis. Så är det ju lite grann. Och det är ju det det inte alls här. Här är tvärtom. Gå in i smeten och glid runt på allt ha har omkring dig och bara skjuta överallt. Och sen är det mycket, rätt, rätt mycket auto-aim i spelet. Så att uh, du behöver liksom aldrig riktigt tänka på att du ska Nej. träffa honom. Utan håller, du, du behöver inte ha så mycket skills och det är väl inget svårt spel, men jag tycker inte det är för lätt heller. Och jag hade inte till att ha överdritt mycket utmaning för jag vill känna mig verkligen som en en superhjälte typ. Som sagt, hamnar man på marken så är, då blir det svårt. För då, ja. då blir man träffad av allt. Och man tål inte överdrivet mycket. Så det, det är gjort för att man ska vara Sunset överallt. overdrive. Alltså. Hela havet stormar. Ja, precis. <laughs> ja. Mm. ja nej, nej, nej jag... Jag vet det, Har vi spelat något annat? Jag spelar COD nu i två dagar. Alltså? All of Duty Advanced Warfare. Hur känns det? Är det snyggt? Mm. Alltså jag tycker aldrig att COD-spelen är snygga. Men det här jag har jag hört det ska vara min. jävligt snyggt. Jag tycker inte det är så speciellt snyggt. Visserligen har jag bara spelat multiplayer än, än så länge. För, hur är frameratingen? Har det många som klagar på den? Nej, nej jag tycker den är väldigt smooth. Alltså, ja. liksom, det är liksom aldrig några drops, vad jag har märkt av. Men okay. visserligen har jag ju bara spelat kanske 3-4 timmar totalt. Ja, men du har Frem... spelat multiplayer. Men jag, jag tror det är, yes. det är med singleplay-kampanjen som det är lite... Ja, jag, jag lyssnade på någon i morse och snackade om det att, eller, att det har varit överlag problem med PS4-versionen För att de verkar ha pushat till att det verkligen ska vara det Native, Och att det har påverkat delar av spelet så att, Och det har alltid varit en Väldigt liksom, typisk sak Att ha 60 FPS i kod Och det har gjort spelet väldigt bra att det har flyttat på och haft där nästan. Jag vet inte om det har varit lockt 60 FPS innan Men det har mer eller mindre alltid legat där Jo, jag tror den har varit lockt faktiskt ja, Och det är den inte nu uh, jag vet alltså, om Det, alltså, det har inte man... varit några drops på PS4 Än, än så länge i alla fall men de spelar vet. kampanjen? Nej, det är väl den som i sådana fall skulle... Nu, det, nu kan det ju vara en patch de har släppt, typ. Så att, eh, ja, jag jag tror när jag nyheten vet. är typ ett dygn gammal så jag om de kanske släppt något idag, om du har tänkt på det. Nej, ingen uppdatering vad jag märkte. Sen kan du säkert tweaka det efteråt och så, om det skulle bli ett problem, men, eh, ja. Nej, men om du inte upplevt det så ska du väl inte... Jag menar, det är... sen är ju vissa mer känsliga än andra, självklart. Hur känns uh. multiplayer ja, ja, överlag då? Uh, det, alltså, det känns inte som ett Call of Duty Men ändå så gör det Alltså det, den har tagit alldeles för mycket från Titanfall på ja, ett negativt sätt också. alltså Ja uh, för att Titanfall gör det bra Det här uh, Jag vet inte det, Jag är väldigt kluven Alltså jag har kul med det Men du dör något brutalt Tycker du att du har dött brutalt snabbt tidigare Så dör du ännu snabbare oh, herregud, nu Åh herregud var bra att inte jag köpte det då um, Och sen det det är inte smidigt att ta sig fram alltså Visst, du kan dubbelhoppa det här Du kan dära sig i luften Men det är inte lika smidigt som i Titanfall Och eh, det Zonen. är... Va? Nu hör jag, du laggade till lite på Skype ja. Jaha Ja, kör på, vi, vi rullar på Ja, eh, nej men alltså så, Utöver det så typ jag, tycker det, jag har lite svårt för det superfuturistiska I det med typ laservapen liksom ja men alltså jag har kul med det Men det är svårt att uttrycka sig när man bara har rört, eller Skrapat på ytan liksom Jag har inte ens låst upp några bra vapen än Och så vidare så att. Jag köper ju något sådana spel bara för att spela single singleplay-kampanjen ja, Okej uh, Ja, nej jag får väl återkomma ja, den Ke så småningom. Ke Kevin Spacey Ja men precis, Kevin Spacey The Game oh, Jag precis. kommer vilja låna det av någon bara på grund av att spela uh, Kampanjen Du De uh, köpte det. det digitalt så du får shareplayare Ja, shareplay, Call of Duty, multiplayer också på det. Nej, Men, men då, då Tack för den uh, notisen För då vet jag att det inte är ett spel för mig med tanke på att man dör ännu snabbare Ja, nej men alltså Någonting jag måste uh, typ, det, det jag spelar mest nu, för jag har svårt för det här nya Med jetpacken och allt det där, så jag spelar Classic Mode Typ kallas det, så då har man inte det här Utan då är det bara som helt vanliga Call of Duty mer eller mindre som det har Back varit sen in tidigare. our time, we didn't have fancy <laughs> <i> jetpack <laughs> <laughs> men verkligen, det är lite det. Inget så här extra lullullet. Liksom. We det är det jag new generations. <laughs> mm. Okej, okay, men det finns i alla fall att välja på så att inte Precis. de här, de här uh, sura kidsen blir ännu surare. Nej, men alltså det, det funkar. Uh, jag har kul med det än så länge. Gött. Ja, men det är säkert värt att plocka upp någon gång. Uh, ja. jag, jag har sagt att jag ska. Jag måste klara tre spel jag har först innan jag, uh, jag köper ett till. Jag håller på med Lords of the Fallen. och det kan jag lika väl prata lite om också. Så. Ni som gillar Dark Souls och sånt. Det är, det är i princip Lort. en Dark Souls-kopia. Fast light. Ja, mm, och eh, lite. Jag, jag uppskattar det lite, lite mer för att det är lite enklare att komma in i. Eh, mer casual. Eh, inte mycket mer casual kan jag inte påsat att det. Men eh, nu är det så, nu har jag spelat mycket Dark Souls, så att det, har man inte spelat något innan så kommer det här vara se som jävligt svårt. För man kan inte bara gå in och, och button och döda någon, utan här är ju varenda slag räknas. Och varenda eh, parering räknas. Allt räknas. Annars så är man ju körd. Så mm. det, på, det, på det sättet så är det ju precis som Dark Souls. Men sen är det lite skillnad i... Alltså man har ju... Det är lite mer som Bloodborne. Mer för i Kan man ju ha ett vapen också skjuta med vad jag vet. En, någon så här... Är det Shotgun eller något man kan ha i Bloodborne? Mm. Det är Lords of the Fallen mer förlåtande än Dark Souls? Uh, ja, det är det. Checkpoints är mycket mer närmare. Varandra. Och uh, i Dark Souls var det så att när man gick fram till en uh, brasa och sparade så kom ju alla fiender tillbaka. Det gör mm. de inte här, utan här kommer de endast tillbaka om man, uh, om man dör. Okay. Uh, och då har vi det samma grej att dör man och så... Så lägger sig, sin, sig Själen där man dog Med XP som man har samlat Så att man har, då får man en, vad det nu är, Fem minuter på sig eller något Och springa och hämtar den igen för Annars försvinner den för gott Så man har alltid chans att springa och plocka upp den igen eh, För att det, det handlar om att samla XP Som man kan levela upp Och det, det, det är inte så svårt Att levela upp detta spel kan jag säga Det går mycket enklare För man får ganska mycket XP för varje snubbe man, man dödar så, så det är en grindfest? Det, uh, ja, men uh, som sagt, jag, jag gillar. Alltså, det, det är väldigt, väldigt snyggt. Det, och jag gillar gameplayet. Jag, som jag gillade det i Dark Souls också. Så det är i princip samma. Um, och snyggt. Och bra stämning. Och lite, lite enklare lite är det. Det är inte så. Det, det, det, det, det finns en story här på ett annat sätt som. Kanske inte finns idag så riktigt på det sättet. Så det är någonting för dem som väntar på Bloodborne just nu? Helt då? klart. Jag rekommenderar det. det är, jag är uppe i 15 timmar nu. Och jag längtar faktiskt för att få spela det igen. För att nu när man ja. har kommit in i det, man har blivit lite, lite kraftfullare. och Då, då är det allt lite roligare att gå runt och, och slänga. Hur, hur långt tror du spelet är? Liksom? Jag har hört att det ska vara runt 25 timmar tror jag. Okej, okay, så du är i alla fall halvvägs igenom. Ja, men jag har grindat ganska mycket också. så att, eh, okay. det, det kan nog vara, jag kan nog närma mig upp på 30 timmar skulle jag titta på. Mm. Eh, när jag väl är klar. Men än så länge så har jag inte fastnat. Och då, men jag har ju spelat, alltså de, för de första bossarna spelade jag ju om så där 25-30 gånger. För att det dog så mycket. Eh, men det är det som är känslan med de alla man väl tar en bossan. Eh, och, det är man, det som är själva ja, grejen? Ja, alltså det, man känner sig oövervinnlig. Ett spel för dem med tålamod. Mm, det ska man ha. Verkligen. Ingen så här Counter-Strike, uh, Rage. Nej, det är inte. Och det är, man, det är verkligen alltså, så här. Man måste vara på helspel hela tiden. Det är ett spel som man, man kan sitta och prata i chatten samtidigt. för att då, då, då, då dör man. Man, mm. måste vara, man måste ha full kontroll på vad man gör. Liksom. När man ska dodgea och när man ska slå och sånt, för annars är det, är det helt kört. Men jag rekommenderar det om man gillar Dark Souls och så. Det är, ett bra, det är bra att spela det om man nu väntar på Bloodborne till exempel, så är det här ett bra, ett bra spel att köra så länge. är mm. klart. Coolt. Mm. Ha, har vi något mer att prata om, angående vad vi har spelat? Ja, jag vet Jag typ inte spelat så mycket mer, förutom Diver of the End, Sunset Overdrive och... Ja... Alltså jag spelade Legend of Korra, men den recensionen ligger uppe på hemsidan i just nu. Oh. Som är av Platinum Games. Det har varit väldigt mycket flaming på det av de flesta som har recenserat det. Men fansen verkar ju tycka att det är helt okej. Jag bland annat. Vad är det till vita? eller till PS Nej, det är till PS4 och PS4, Xbox One. Ah, okay. Jag tror det är även till. Last Gen-konsoler också om jag inte misstår mig. Eh, men det är ju så här: 3D-Old 3D, School beat -em -up liksom. up lite. Spelet känns som att det är från PS2-eran nästan. Eh, alltså väldigt. Det, det får lite den filen så här. Man får lite nostalgisk gaming av det. Jag vet inte. Det, på ett positivt sätt. För det är ju det är bara en downloadable title också, så att det är inget fullspel. Okay. Ja, men den resektionen ligger uppe, jag tror jag gav det 6,5. 6,5, ja. Ja. Oh! Ja, ah, nej, men det det kanske var, jag har inte spelar så mycket mer än det vi har snackat om senast podcasten och var jag på väg att recensera och sånt. Så att det, mm. ja. jag, spelar, jag spelar Diablo 3 på PS4 något för jävligt mycket. Alltså jag är typ beroende av det. Hur många mm. timmar har du klockat nu då? Jag vågar inte räkna ut eller kolla upp om man nu kan det. Det är, det är ett sånt perfekt ja. spel. Ja, det bara, är ju typ det. Bara sätta sig ner och uh, spela lite. Och... Men alltså, jag sätter mig så här. Det här brukar vara mina kvällar. Jag kommer hem från jobbet. Jag käkar. Jag kanske tränar. Och sen så sätter jag mig och lyssnar på podcast. Typ. Och bara grindar som en motherfucker. Och letar efter så fort det ska komma något orange eller grönt. Och så blir man nöjd. <laughs> För typ den feelingen. Man bara, yes. Oh, okay. Give me more. Jag känner igen det, det där. Jag är likadan. Något mm. som destiny. Det är, ah. Nope. Nope. Nej, men nej, med grindfesten och sånt. Där. Nu är det mycket mer random, så jag uppfattar det i alltså, Destiny. Alltså, men... visst. Destiny, där kan du grinda för jävel. Alltså, för, typ... Du kan ju grinda tills du dör där utan att få någonting. I Diablo kommer du få någonting på en kvart. Det är liksom... Det, du får den här yes-feelingen typ varje halvtimme minst. Ja, det låter lite mer belönande och lite mer min typ oh, av ja. spel. Det är, Speciellt när det är man samma, inte samma, har så mycket tid. samma sorts spel egentligen för det får två olika... Genre på typ, det ja. två olika genrer samma typ av det är ja. loot hunting liksom, ja, på högsta nivå. Det är, det. Ja, det, är awesome. det. är som Borderlands när man ja. typ eh, hittade något asen awesome vapen där, då fick man också så här asen awesome feeling. Jag, yeah. jag, jag tror jag, jag skrev ett tweet eh, förra månaden tror jag det var, att eh, när jag spelar Destiny så blir jag sugen på att spela Diablo. Ja. Det stämmer. Jag, när jag spelar ja. Destiny blir jag, de få timmar när jag spelar Destiny så blir jag sugen på att spela Borderlands. Ja. ja. ja det, är typ, det är typ lite de två man får så här. Gillar du Destiny? Spela Diablo eller Borderlands. Det är bättre spel. Typ. Eller gillar du inte Destiny? Spela de andra istället. Ja, det är med. Ja, nej, det... men då så. Då har vi oss fram emot äh, nästa gång då. Något... Nästa gång är det Det är väl Assassin's en boutepisod med äh, Assassin's Creed Unity och äh, Halo Master Chief Collection. Spännande. Är det någon som kommer spela Rogue tills dess också? Äh, Sködan kommer Creed. inte spela Rogue. Jag kommer inte spela Rogue. Nej. Mm. Jag spelar ju Unity i alla fall. Ja, jag har pluggat ut min... Eller jag har dem ipluggade, mina gamla konsoler, men jag spelar inte på dem. Mm. Nej. Står de ju, Står de fortfarande i hyllan? Eller? Ja. ja. ja de, då, där ska de stå. Jag, har, jag är skitnöjd i min uppställning. De, de får stå där. Och ja, de är fortfarande mm. ikopplade. kopplade. De, så de står i bara ström, egentligen. Men de är uppdaterade. Det är, det är nice. Ja. <håll> <håll> ja, nej men det, är, nej, så det, blir, det blir oss i framåt nästa vecka. Och då är, är skörlan tillbaka och hostar. Ehm... Um, så Sen får vi se vilka det andra blir. Ja, jag antagligen. tror det redan är klart, så men du ska vara med. Jaha, vi jag gillar, gillar de med dig. Jag får inte ens välja själv, jag är fånge. <laughs> ja, så är ja, alltså, Medan jag inte är i podcasten, då har de bara mig in i ett litet runkbås liksom, och släpper inte så ut mig. De ger mig typ så här burkföda. <laughs> släpper ut bara, när där du behövs. Det, det, det är spel, så spelar det här spelar vad du säger du vill eller inte. Det, är som, det är som, bara är, kommer spel på posten och det bara, inte igen. <laughs> det är som Caragors de bara, ha, i... i, de, i vad heter det? mårdor. Mordor. Mordor. Ja, skjuter upp den så kommer du ut och röjer, röjer lite. Mm. <laughs> röjer, ja. jag, ska, jag ska ju spela nu Lego Batman 3 Beyond Gotham. Och alla andra bara, va? Ska du verkligen spela det? Och jag bara, yes! Ja, de är skit skitroliga. gimme jag kommer spela som Kevin Smith. That's it. <laughs> ja. Ja. Nej, men ni hittar oss alla på Twitter. Jag är 1 2 92 Someren hittar vi på... Captain Makasu. Det är du. Stava till det om du kan det kan vi inte. Men vi, det finns en uh, där ni hittar podcasten så vi tror vi skrivit i beskrivningen eller på något annat ställe så det hittar ni. Och Roger hittar vi på uh, att uh, gamerpappan. Bra. För är pappa och gamer. Här <laughs> precis. I bra kombination. Ja. <gasps> äh, men då, då hörs vi uh, om två veckor igen. Ja, har du gett så länge? Hej då. Hej.